Днес Българският фонд за жените отбелязва своята 20-та годишнина с еднодневна международна конференция «Феминизмът е за всички». Вече предполагам, участниците се запознават с изводите от доклада за въздействието на фонда за периода 2004-2024 доста дълъг този период и за развитието на феминистското движение в България през последните 20 години. Добър ден, казвам на Надежда Дерменджиева, която е съдиректорка на организацията. Здравейте, Надежда! Добър ден, благодаря за поканата. Измъкваме ви буквално от течащата в момента дискусия. Представането предполагам наистина на този доклад. Първо да кажа честит рожден ден. Много ви благодаря. 20 Този години ден е не, не само са нас, но и роден ден на цялото феминистско движение. Това не са малко години като период, но преди да ви попитам какъв е обзор на това проучване, което сте направили, как темата за жените е била подкрепяна от вашата организация, но и преди да ви попитам за овластяването на жените в този 20 годишен период, нека да кажа, че говорим ден след поредното брутално убийство на жена от нейния партньор. Телевизиите днес, не знам дали сте имали възможност да погледнете, представиха разказа на окръжната прокуратура в жив ефир. Ще използвам ключовите думи от него. Инцидент, случайна смърт. Никой никога не е чувал за проблеми в двойката, няма подадени сигнали за насилие до сега, Самият обвиняем е казал на полицията и той се е предал и още един важен детайл от този прокурорски разказ до фаталния край се стига след като жертвата е направила някаква забележка от битов характер към извършителя, който е и обвиняем. Самият той е описан в този разказ като, цитирам, «веселяк» с на съседи и близки. Как ви звучи, Надежда, всичко това, като сте част от организация водила много дълга битка за осветяване на скритите капани в начина по който реагираме, но и в начина по който говорим за насилието над жени? А, да, благодаря, че цитирахте всички тези притеснителни реплики. Първо да че наистина ние водим тази битка и ще продължим да я водим. Битката не е приключена. Битката с домашното насилие и насилието над жени. Как ми звучат всички тези неща? Звучат ми като класически пример за структурни проблеми, свързани с неравнопоставеността на жените в обществото и наистина като класически пример, как институциите не разбират колко дълбоко, вкоренено, колко дълбоко вкоренени са стереотипите по пол и как обществото всъщност е склонно да обвини жертвата, защото нали, ето жертвата е направила една забележка и е загубила живота си, което разбира се абсурдно. Това е престъпление. Това е фемицид. Случилото се е фемицид. фемицид но да, да, да кажем че... какво означава думичката. А, идва от всъщност убийство на, а, убийство на жена, защото на жена. е жена омраза към жените Държа да кажа, че нямаме такава дефиниция никъде в нашето право, нито в наказателния кодекс. Това е една от борбите, която Български фонд за жените води. И искам да призова вашите слушатели, ако те са част от тази борба и разбира се са против домашното насилие и насилието над жени, да заповядат феминистки активисти организират протест на 25 ноември. Това е Международния ден за борба с насилието над жени пред съдебната палата в София в 6 часа. А, редовно, всяка година протестираме. Това, което ме радва е, че всяка година хората стават все повече. Това ще ях да ви попитам все пак а, а, какво наблюдавате, какво се промени в обществото ни от 2004 година до сега, 2024. А, абсолютно, въпреки че контекстът е изключително предизвикателен, бих казала от 2018 година насам, от атаките, знаете, срещу конвенция, въпреки всичко, феминистското движение бележи немалко успехи, като за Български фонд за жените, чиято мисия именно е да гради. Феминистско движение. Всъщност най-големият успех е, че успяхме да изградим такова. Макар и крехко, то е многообразно, то е многобройно и то съвсем не е централизирано само в София. Вече протести се случват и в Пловдив. А, помните миналата година огромните протести, подкрепа на момичето от Таразгора пострадало и нарязано с нож цяла България а, се вдигна. Другият ни огромен успех е, тъй като цифрите не са чак толкова интересни, но другият ни огромен успех е, че все пак успяхме да създадем нетолерантност в голяма част от обществото срещу насилието. Включително аз наблюдавам, виждала съм на улица хора, които се намесват или които помагат, ако видят нещо притеснително мъж да тормози жена или пък да и посегне. Така че малко по малко а, се случва промяната и когато наистина погледнем 20 години назад промяна има, има нови а, организации, работещи за правата на жените. Едни се фокусират върху насилие, други се фокусират да създават феминистко знание, трети се борят за неплатения труд за жените, други работят за политическо областяване на жените, темата за жени, климат, за надневен ред. Но това е много важно. Това означава, че в крайна сметка България а, е не просто в крак а, с времето и с а, тенденциите световните, но някои от тях, ако ще ние ги създаваме тук а, локално инновативни проекти, проекти за млади жени и момичета. А, да, така, аз съм безкрайно щастлива и горда, че а, за 20 години в крайна сметка аз с очите си виждам някоя промяна, документирана или не. Сега, да ви попитам какво може да овласти жените, защото не е само до изравняване на заплатите. Знаем, mm -hmm. че там е много видна неравнопоставеността между двата пола, но не е достатъчно, вероятно. Да. Е Действам само това. А, какво а... може да направи жените силни, всъщност, в новостта? Разбирам. Ами, първо, жените са силни, просто по-скоро бих казала, че а, патриархатът има от него някои права. Но какво може да направи жените силни? Равнопоставеност, т.е. равни права и а, да им бъде върнато с едно това, което им се полага, например, живот без насилие, но и ресурси. Както и вие казахте, не просто равно заплащане, а жените а, да имат достъп до ресурси, да са на високи позиции, да бъдат на масите на взимане на решенията, да бъдат не просто участници или гласуващи, да, да правят политики, да бъдат лидерки на партии, да представляват женския глас на, може би, най-важното място в крайна сметка в държавата, в парламента. Т.е. ние, жените и нашата феминистка кауза да бъде представена там, където се взимат решения за нашите животи в крайна сметка. Така че, ако мога да го обобщя, права и ресурси, но и една друга много важна тема, това е образованието. Ам, за съжаление, Министерство на образованието много често липсва в тази дискусия. Аз мятам, че най-добре се променят на гласи, и най-добре се прави превенция на домашното насилие през образованието и през изкореняване на стереотипите още в детска възраст. Вероятно, обяснението е в това, че ако се засягат подобни теми, се дърпа образно казано дяволът за опашката, защото знаем колко големи са противопоставянията и след Истанбулската конвенция и защо всичко, което засяга сферата на интимното, може да попадне под политически обстрел. Обаче, да попитам Надежда Дърменджиева, всъщност, ние виждаме, че има представителство на жените в някои политически партии повече отколкото в други, но чуваме и че много от жените, които са на добри и високи лидерски позиции, казват няма никакво значение, че съм жена феминизма, като че ли попадна под, също под някакъв идеологически обстрел в България това до какво води и всъщност полезно ли, защото има и много феминизирани професии включително да. моята <съща> <съща> Ами до какво води води до повече работа за нас ако мога така да кажа, за нас активиците. Но друга страна, да, справа сте, има такива случаи и наистина има нужда да се работи на всички а, нива. И в крайна сметка исках нещо по-важно да ви кажа, че въпреки, че има огромен от. Спор, а той като махао, т.е. има и огромна подкрепа и може би за да върне към доклада, който ще публикуваме до година за нашата 20 годишнина, всъщност точно 2017 година се наблюдава раждането на най-много нови организации, близо 40, в цялата страна. Т.е. това означава, че все пак жените искат да се сдружават, искат, искат промяна. Тоест, точно след отхвърлянето на Истанбулската точно. конвенция и а, нека да кажем, че всъщност това е отхвърляне на конвенцията срещу домашното насилие и насилието на жени. Този, този натиск над правовата международна защита въвеждането на международните стандарти в България води до създаване и до отпор до създаване на повече женски организации, казвате Вие. Това е интересен ефект. Ще имаме възможност да говорим и в детайл по изследването, което сте направили по този доклад. Последно само да попитам с едно изречение кой искате да чуе посланията на Българския фонд на жените и на организациите и инициативите подкрепени от Вас? в най-голяма степен? Знаете ли, преди сякаш искахме може би политиците и институциите да чуят посланията ни, сега по-скоро бих искала гражданите да чуят посланието ни, защото може би най-важното послание е в такива тежки времена, нека не се залъзваме, България е в тежка криза, а, обаче най-голямата лъжа е, че нищо не зависи от нас, това не е вярно, всичко зависи от нас, и ако сме обединени в каузата си и в феминистските си ценности, промяната е напълно възможна. Надежда Дърменджиева, съдиректорка на Българския фонд на жените, който днес навършва 20 години.